je niondima mjambo ndugu sikilizaji mnaendelea kutegea ni redio sanganyiro kwa watangazia kutoka jijini Bujumbura karibuni katika taarifa hii ya habari muhtasari za zenyewe hatua zilichukuliwa ili kuzuia udanganyifu na wizi katika kukusanya michango ya wasiofanya kazi kwa uchaguzi wa mwaka 2020 yanafahamishwa na, 20. na msemaji wa Wizara ya Ndani ambaye anaeleza kuwa kuna kazi ambazo zimecheleweshwa mwanzo bora wa pesa hizo Bodi ya udhibiti wa maji na umeme ya Rishide zone chini Burundi na Tamboa Uvinjae uvunjaji wa maji safi mjini Bujumbura siku za hivi karibuni mkurugenzi mkuu ameahidi kwamba hiyo hali hiyo itarekebeshwa na ametoa wito kwa wakazi wa hapa mjini kufanya mipango yote muhimu ya kuhifadhi maji wakati yanapatikana na huko uge nchini Uganda watumiaji wa mitandao ya kijamii kama Facebook, Twitter na nyingine wanalazimika kulipa shiringi miambiri za Uganda kila siku fedha ambazo Raisi M7E ya mesema komba zitasaidia katika maendeleo ya nchi. Na wafanyakazi kazi miaine wa serikari wamiandamana katika mjimku wa Madagascar antana na Rivo wakitika wito wachamacha wafanya kazi. Hane mingine ni hivyo pundetu fundimitambo ni Elike Uimana Kariboni. Kom er jullie tegen naar Cariboni, de guaskilizaji. Kamani mevrouw familie, shakatika, mutasari wahabarihi. Hatu azili wa chokuli, waileku zuiya udangani. Funawizi. Katika ukusanya micheango ya wasiwa fanya kazi, kuchaguzioma kaelfombil naishereni. Nse maji wa wizara ya mambu yandanya mbali eleza haya. Lisema kuabadi ya wahatu ahizi. Wa Nima muzi ya vitabu ya kupokea. Ambavyo vilitolewa kwa wakua matarafa tenasi nairaja na eleza kuwa ni kazi hii ambayo imetelewe shomuanzo bora wakukusanya pesa hii zoebu tumuskilize. Kukirango hamande hamone kukuwa tu kisubiri kwanza pone kana la konesha namna watazitoa kata kupiga vita uizi ofisadi wa Mali na wale wote wanaweza kudikita miuma ya harakati hilo ili waweza kutoza pesa. Ivi sasa pameandaliwa ri City kina chuo nikana kujiri City hilo inambaria pamoja na inambaria ri City ili raia ambaye amechangilia aweze kupata ushahidi kuna sheria ina se makua ya kusanya pesa hizo kutoka kwa raia wakawaida ni kwanzia mwezi wa saba pamoja na mwezi wa kuminambili lakini hata mwezi mingine anetaka anaweza kutoa, na kila mwaka panatoloa pesa alfumbili na wengine elfu tumianza kuhamasisha hileo lakini tukiomba wakusanyaji wa pesa hizo ziwekwe kwenye account ya serikali ya maandalize ya chaguzi ili kupiga vita wizi na pasiweb tatizo lolote wilaya zimekutua zimejipanga katika kukusanya pesa za ushuru sokoni tarafani na hata kwenye vijia Kuna mfumo wanatumia katika kusanya pesa hizo Na kukusanya pesa zingine Watatumia mfumo huo Wakua vijiji Watawapitia raia wanaongoza Na wao waweze kuapa parisiti Na kuwasilisha pesa hizo Kwa usika ambao taziweka kwenye akounti Ambao wanafika wanapeleka mchango huo Kwenye akounti bila tatizo Wanafunzi Tunaomba magavana na viongozi wa wilaya Washirikana viongozi wa shule Wilayani Washirikani pamoja Kwenye mkowa Ili harakati hiyo Endeshu pasina vurugu. Bila shaka, tuna matumani kuwa kazi yo, itatendeka vizuri. Na huyo ya likuwa ni Teransi Nahiraja, semaji wa wizara ya mambo ya ndani. Na msemaji wa mambo ya ndani, amba ya likuwa kielezea kusu cha mchango wa uchaguzi wa makalifumbiri na ishirini. Atukenderea na ukurasa wa siyasa kesi dhidi moja wa wanahabari nchini Burundi ibeji kuhusu kusimamishwa kwa umoja huo ambayo imekuwa inatarajua kusikilizwa katika mahakama inayushuliki ya kesi za serikali. ejuma hii imeahirishwa ime hadi 39 oktober mwaka huu Wakili mtetezi wa ibeji ya nasema kuwa wakili wa sirikali hakuwakilisha mashitaka yake kuhusu ibeji mtetezi mtetezi wa Belgium naomba hatua ya kusimamisha muungano huu muungano wa Belgium ufutwe wakili Patrick Didier nu kuri anaona kuwa sheria ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya mwezi Oktoba mwaka 2016 ya kusimamisha muungano wa wanahabari ibeji inakiuka sheria yai butu Unumusi tuarengu Tse murubanda RAEP Hii leo Tumekuja kwa kesi RAEP 165 Tunayishitumu serikali ya Burundi Kusimamisha kwa muda Mungano wa wandishi wahabari Ibeji kwa ufupi Kwa hatua ya leo Tumekuja kueleza mahakamani Kwa uamuzi huo wakusimamisha Ambao uliochukuliwa na waziri wa mambo ya ndani Na mafuzi ya uzarendo Ni uamuzi usio sheria Kwa sababu Waziri hana uwezo Kuhisimamisha au kufuta mungano wa watumishi kama ibeji Wamuzi huo unachukuriwa na mahakama kuu wakati inavyoomba na waziri wakazi. Tumepewa tarehe sita mwezi septemba, ili wanaushtumiwa wajitayarisha ikiwa kwa umbo na maerezo zaidi. Tunatumaini kwa mba, kesi hiyo itamarizika tarehe sita mwezi septemba na uamuzi huo ukasimamishwa, ukafutwa. Ni yongi ingo, igahagari kwa, yongi na huyo alikuwa ni wakili mtetezi wa umoja wa wanahabari beji ambaye alikuwa kitafsiria kwa lugha ya Kiswahili na mwenzetu Ive Irakoze hatuaya kusimamisha muungano huu wa beji ulichukuliwa tarehe 24 Oktoba mwaka 2016 baada ya ile ya tarehe 19 mwezi huo ya kufuta mashirika sita ya kiraia ikiwani pamoja na Foros Kefokode akat Apurudehache na RCP yote mashirika hayo lalituhumiwa kuendesha harakati zake kinyume na makubaliano. E butu patema kumuziko kidogo na tuendere na tarifa hiyo habari. Sikiliza habari moto moto kupitia radio isanganilo. Kama ni mivya wafahamisha katika ukurasa, katika kumradi tarifa hii kwa ufupi, bodi ya uthibiti wa maji na umeme ya rejidezo nchini in burundi, inatambua uvunjaji wa maji safi mjini bujumbura siku za hivi karibuni. Kwa mjibu wa habari rotoleo kwa andishi wa habari alhamisi hii, mkuru genzi mkuu wa rejidezo alisema hali hiyo ilitokana na tatizo kwenye kiwanda cha rejidezo, kutokana na kazi za wakarabati na kutia upia mchanga na changarawe. Simeo hakizimana ameahidi kuwa kutoka wiki jayo halihiyo itarekebeswa na ametowa wito kwa wakazi wa hapa mjini kufanya mipango yote muhimu ya kuifathi maji wakati ya wakati napatikana. Zaidi ya tani mbili za madawa ya kulevya yalio kamatuwa na polisi kishirikiana na mfumo wa haki ikiwa ni pamoja na kilo 1258 ya kanabisi kilo mia za dawa zilizo haribika. Kilo 7.7 za kokaini, kilo 19 za heroin, kilo 12 za kat zilizochomwa moto leo Ijumaa katika tarafa la Bogalama mkoa ni Muramvya ilikuwa ni wakati wa sherehe ya siku kuu kima ya kimataifa ya kupiga vita biashara ya madawa ya kulevya nchini Burundi sherehe hizo zilimarishwa na makamu wa kwanza wa rais bwana Gaston Sindimo, waziri wa usalama na maafali wa mebunyani pamoja na mwendesha mashtaka mkuu wa serikali Nyandwi Silvestre Pampu pampu tatu zinazotakiwa kuchuja maji machafu kutoka kwa baadhi ya makazi katika jijila bujumbura kuelekea kituwa kinacho sholiki ya maji hayo mtani boterele tayari zimepatikana. Pampu hizo zinawe zitawe kwa mahali ambapo palikuwa zingine tatu ambazo zimeharibika. Pampu hizi zitafungwa katika siku zijazo baada ya ukaguzi ikiwa ni zita kutana na viwango, zita kutana na viwango sahihi. Na kwa kumalizia tarifa hii ya bali nduga sikiliza aji tuwa mifamisha tu kwa mba mashindano ya kandada mpira mguu kwenye chini rusibandu naendelea. Na hapa kwenye radio Sanganiro tuafamisha kwa mba kuna mechi mbili amba ambazo zinatarajua kwa leo na ambazo zitatangazu wa moja kwa moja na radio Sanganiro ni pamoja na mechi ya nchi ya Iruguay pamoja na nchi ya Ufaransa mechi ambayo itaweza kuperushwa sa kumi kamidi hapa kwenye radio Sanganiro na baadaye saa 2 za usiku itakuwa ni mechi kati ya nchi ya Brazil pamoja na nchi ya Ubeliji. Hayo ndugu sikilizaji, hapa ndipo tumefika mwisho wa taarifa hii ya habari kabla hatutachana mshanganga kabisa. Atuwa kumbushe tu kwa mba hatuwa zilichukuliwa ilikuzuwi ya udanga na wizi katika kukusanya michango ya wasiwa fanya kazi kwa uchaguzi wa mwaka alfumbiri na ishirini. Haya mefahamishwa na msemaji wa wizara ya mambo ya ndani ambaya naeleza kuwa kuna kazi ambazo zimechelewishwa muanzo bora wa kukusanya pesa hizo. Nabodi ya uthibiti wa maji na umeme ya reshidezo nchini burundi na tambu wa uvunjaji wa maji safi nchini mjini bujumbura siku za hivi karibuni. Mukurugenzi mkuwa meahidi kwamba hii katatizo hilo ya zutarekebeswa na metuwa wito kwa wakazi wapa mjini kufanya mipango yote muhimu ya kuhifathi maji wakati yanapatikana asante ni sana nyamba mweza kutusikiliza ni tushukunazangu dhadatu pia kwa fundi mitambo edike uimana. Dijini onzimani watekila lahiri kwa hini. Thank <laughs> you.